Мої вітання, друзі. Сьогодні в нас автор, якого давно просили в коментарях. Гостра, психологічно тонка новела про глибоко дисгармонійний шлюб і природу людського приниження. Томас Манн із характерною іронією досліджує соціальні ролі, страх, самозневагу та мовчазну жорстокість, що ховається за зовнішнім лоском повсякденного життя. Це історія, яка довго не відпускає. Хочу побачити ваші думки в коментарях. Дякую вам. Приємного прослуховування. Томас Ман Луїс Хен. Є жлюби, виникнення яких не здатна уявити навіть найвитонченіша художня фантазія. Їх слід сприймати так само, як сприймаєш у театрі химерне поєднання таких протилежностей, як старість і тупість із красою і життєрадісністю, що зазвичай слугують математично вивіреною основою для фарсових сюжетів. Дружина адвоката Якобі була молода і вродлива, справді чарівна жінка. Скажімо, років 30 тому при хрещенні їй дали імена Анна Маргарета Роза Амалія. Та кликали її завжди тільки Амра за першими літерами цих імен. Амра, безперечно, ця назва з екзотичним звучанням пасувала до її істоти, як жодна інша. Хоча гостем, яке волосся Амри за часи на набіки підняти над вузьким чолом було каштанове, її по-південному матово-смаглява шкіра облягала форми, ніби визрілі під сонцем півдня. Формами цими вона нагадувала принадність юної султанші, така ж пишна і млосна. Це враження підкріплювали її солодко-ліниві рухи, а також те, що розум її, Здавалося, цілковито підпорядковувався серцю. Варто було й глянути на когось невинними карими очима в поєднанні з властивою їй манерою високо піднімати гарні брови на зворушливо вузькому чолі, і усе ставало зрозуміло. Втім, сама вона не була настільки наївна, щоб цього не знати, і воліла багато не говорити і не вплутатись у довгі міркування. «Бо про вродливу і небалакучу жінку не скажеш нічого лихого». О, слово «наївна» тут Либонь найменше пасує. У її погляді читалась не стільки дурість, скільки солодкава хитрість. Ця жінка була не така вже дурна, щоб наробити лиха. Ніс її в профіль здавався трохи завеликим і м'ясистим. Натомість великий роти з повними губами був досконалий, хоч і позбавлений будь-якого виразу, окрім чуттєвого. Так от, ця зваблива жінка була дружиною сорокарічного адвоката Якобі, і кожен, хто бачив їх, тільки дивувався. Це був кремезний чоловік, цей адвокат, навіть більше, ніж кремезний, справжній велетень. Його ноги, завжди обтягнуті сірими штанами, своєю безформною масивністю нагадували слонячі. Спина, згорблена від жиру, ведмежу, а неусяжний обхват живота постійно стягував тісний сіро-зелений піджачок, що застібався на один єдиний гудзик з такою натугою, що варто було її розстібнути, поли злітали майже до плечей. На цей велетенський торс, майже позбавлений шиї, була насаджена відносно мала голова з вузькими водянистими очима, коротким приплюснутим носом і щоками, що обвисли від власної ваги, між якими губився крихітний рот із сумно опущеними кутами. Крізь безбарвну, рідку і жорстку щетину, що вкривала круглу потилицю і верхню губу адвоката, просвічувала шкіра, як у перекормленого пса. А вже ж усі, напевно, розуміли, що його грядність аж ніяк не свідчила про здоров'я. Його надмірно довге і широке тіло було позбавлене м'язів, а набрякле обличчя часто наливалося кров'ю і так само раптово ставало жовтувато-блідим. Рот при цьому якось кисло кривився. Практика в нього була досить обмежена, та оскільки він мав чималий статок – Частково завдяки приданому дружини. Подружжя, до речі, бездітне, займала на Кайзерштрассе велику комфортабельну квартиру і велосвітський спосіб життя. На догоду смакам пані Амри, звісно. Бо важко уявити, щоб адвокатові подобалася така метушня. Участь у розвагах він брав із вимученою старанністю. Цей товстун мав надзвичайний характер. Не було на світі людини чемнішої, послужливішої, поступливішої за нього. Та всі навколо, може і не усвідомлюючи цього, відчували, що за його надмірною догідливістю і улесливими манерами криється малодушність, внутрішня невпевненість. І від цього ставало якось моторошно. Немає нікого гидкішого за людину, що зневажає себе, але з боягузтва і марнославства хоче бути приємною і подобатися. Саме так, здається, і було з адвокатом. У своєму рабському самоприниженні він заходив так далеко, що вже не міг зберігати нормальне почуття гідності. Адвокат міг сказати дамі, запрошуючи її до столу. «Пані, найогидніша людина, але чи не будете ласкаві?» І казав це без ціні жарту, кисло-солодко, натужно і відразливо. Про нього, приміром, розповідали такий достовірний анекдот. Якось, коли адвокат ішов вулицею, зненацька з'явився зухвалий посильний, що штовхав перед собою ручний візок, і колесом добряче переїхав адвокатові ногу. Коли той нарешті спинив візок і озирнувся, адвокат, цілком розгублений, блідий, з тремтячими щоками, низько вклонився і пробурмотів Перепрошую. Ну як тут не обуритися? Здавалося, цього химерного вилета постійно гризла не зовсім чиста совість. Коли він прогулювався з дружиною бульваром, то раз у раз кидав на Амру несміливі погляди. Амра йшла пружна, захопливо граційна, і вклонявся праворуч і ліворуч так ревно, боязко і раболіпно, Немов відчував потребу, смиренно схиляючись перед кожним зустрічним лейтенантом, просити пробачення за те, що саме він володіє цією прекрасною жінкою. І рот його тоді набував жалюгідно догідливого виразу. Здавалося, адвокат благав, тільки не смійтеся з мене. Ми вже казали, що ніхто не знав, чому, власне, Амра вийшла заміж за адвоката Якобі. Але він кохав її пристрасним коханням, рідкісним для людей його складу, коханням покірним і боязким, цілком відповідним його вдачі. Часто пізно ввечері, коли Амра вже відпочивала у своїй просторій спальні, високі вікна якої були затягнуті важкими шторами з квітчастим візерунком, до широкого ліжка дружини так тихо, що чути було не кроки, а тільки легке тремтіння підлоги меблів, Підходив адвокат, ставав навколішки і обережно брав її за руку. Амра в таких випадках зазвичай високо зводила брови і мовчки, з виразом чуттєвої злоби стежила за своїм велетенським чоловіком, що простягався перед нею в слабкому світлі нічника. А він, дбайливо піднявши своїми незграбними тремтячими пальцями, рукав її нічної сорочки. Припадав товстим сумним обличчям до м'якої заглибинки на повному смаглявому передпліччі. Там, де під шкірою просвічували тоненькі блакитні жилки. І починав з тремтінням у голосі, говорити так, як у звичайному житті не говорить жодна розумна людина. — Амро, — шепотів він. — Моя люба Амро, я не заважаю тобі. Ти ще не спиш? Боже мій, цілий день я думав про те, яка ти прекрасна, і як я тебе люблю. Послухай мене, мені треба багато сказати, але це важко висловити. Я так сильно тебе люблю, що в мене іноді стискається серце, і я не знаю, що мені з собою робити. Я люблю тебе понад силу. Ти, може, і не зрозумієш цього, та ти повір і скажи хоч раз, що трохи вдячна мені за це. Знаєш, таке кохання, як моє, варте пошани в цьому світі. Скажи, що навіть якщо не можеш мене покохати, ти ніколи не зрадиш мене. Не ошукаєш. Тільки з вдячності, самої лише вдячності. Я прийшов благати тебе про це. Благати всім серцем. Такі розмови зазвичай закінчувалися тим, що адвокат, не змінюючи пози, починав тихо і тужливо плакати. Амра була зворушена. Гладила рукою його щетинисте обличчя і, утішаючи, повторювала тягучим насмішкуватим тоном, яким звертається до собаки, що підповз лизнути ноги панові. Так, так, гарний ти песик. Таке поводження Амри, звісно, не було гідним порядної жінки. настав став час нарешті сказати правду, про яку я досі мовчав. На жаль, вона брехала чоловікові. Зраджуючи його з певним паном на ім'я Альфред Лайтнер, Молодий музикант, не без таланту у свої 27 років Він здобув доволі широку популярність завдяки своїм дотепним коротким п'єскам Струнки із зухвалим обличчям, світлим трохи розпатленим волоссям І ясною самовпевненою усмішкою, що відбувалася в його очах Він належав до сучасних артистів не надто вимогливих до себе, які насамперед прагнуть бути щасливими і приємними. Свій невеличкий талант використовують для того, щоб додати собі привабливості і полюбляють грати на публіку роль наївного генія. Свідомо легковажні, аморальні, безсоромні, веселі, самовдоволені, а до того ж досить здорові, щоб подобатися собі навіть у хворобі, вони справді досить милі у своїй манірності, доти доки не спіткне їх лихо. Та горе цим щасливцям, цим фіглярам, коли на них обрушиться справжнє нещастя, яким не покрасуєшся. Вони не знатимуть, як гідно його витримати, що їм почати зі своїм болем і загинуть. Але це вже тема для іншої оповіді. Пан Ляйтнер творив напрочуд милі речі здебільшого вальси і мазурки, надто легковажні, щоб вважатися, наскільки мені відомо, справжньою музикою. Якби не було в кожній з них якогось оригінального пасажу, переходу, ставки чи гармонійного повороту, якби не було в них чогось, що ледь збуджувало нерви, дозволяючи вгадати дотепність і винахідливість композитора. Здавалося, саме заради цього вони і були створені. І це робило їх гідними уваги справжніх знавців. Два-три такти у творах пана Лейтнера звучали часом дивовижно, сумно і меланхолійно, але цей смуток одразу ж розчинявся в розбишацькій мелодії танцю. От у цього молодика і спалахнула заборонена пристрасть до Амри Якобі. І він не мав у собі моральної сили чинити опір її чарам. Вони зустрічались то тут, то там, і вже давно були пов'язані з забороненим зв'язком. Про цей зв'язок знало усе місто, і всі пліткували про нього за спиною адвоката. А що ж він? Хамра була надто нерозумна, щоб мучитися докарами сумління і тим самим видати себе. Можна з певністю сказати, що адвокат, хоч його серце і було переповнене побоюваннями та страхом, нічого не підозрював. Аж ось на радість усім прийшла весна, і Амру осяяла щаслива думка. «Христиан», – сказала вона, адвоката звали Христиан, – «давай влаштуємо свято, справжнє свято на честь весняного пива, без претензій, звичайно, просто холодна телятина. Зате покличемо силу гостей». «Чудово», – погодився адвокат, – «хіба що можна трохи відкласти». Та Амра не зважала на слова чоловіка і одразу ж заходилась обговорювати деталі майбутнього свята. «Гостей буде багато, так що в нас одома, певно, буде затісно. Треба орендувати приміщення просторіше, залу. Добре було б у саду, за міською брамою, щоб і простору, і повітря вдосталь. Ти сам розумієш, я вже маю на оці зал пана Венделіца біля Лерхенберського пагорба». Він у саду, а з рестораном і пивоварнею сполучений галереєю. Ми його прикрасимо, поставимо довгі столи і питимемо весняне пиво. Після вечері потанцюємо, послухаємо музику, влаштуємо справжній концерт. Я знаю, там є маленька сцена, виступу я надаю особливого значення. Одне слово буде зовсім незвичне свято, і повеселимося ми на славу. Під час розмови обличчя адвоката трохи пожовкло, а кутики рота здригнулись і опустилися донизу. Він сказав, «З усім серцем радий, люба моя Амбро. Я знаю, що можу покластися на твій хист. Прошу тебе, починай приготування». І Амбра взялася до справи. Вона радилася з різними дамами-кавалерами. Особисто орендувала великий зал пана Венделіца, зорганізувала навіть щось на кшталт комітету з запрошених аматорів, які зголосилися брати участь у концерті, що мав стати кульмінацією свята. Комітет складався лише з чоловіків. Виняток зробили тільки для дружини придворного артиста Гільдебранда – співачки. Отже, до комітету увійшли пан Гільдебранд, асесор Віцнагель, якийсь молодий художник, а також пан Альфред Ляйтнер і ще кілька студентів, запрошених асесором. Вони мали виконувати танці під негритянську музику. Вже за тиждень після того, як Амра ухвалила свої рішення, комітет у повному складі зібрався на Кайзерстрасе в салоні Амри. Невеличкі і теплі кімнаті, застелені товстим килимом, з отаманкою обкладеною безлічю подушок, з пальмою в кутку, шкіряними англійськими кріслами та столом із червоного дерева на гнутих ніжках, застеленим плюшовою скатертиною. У кам'яні ще зрідка палало. На чорній кам'яній плиті стояло кілька тарілок із канапками, чарки і два графини Шері. Амра. Витончено закинувши ногу на ногу, прекрасна, як південна ніч, напів лежала на подушках отаманки в затінку пальми. На ній була блузка зі світлого, дуже легкого шовку, що малюничо облягав груди, і спідниця з важкої темної тканини, заткної великими квітами. Час від часу вона відкидала рукою з вузького чола каштанове пасмо. Співачка, рудоволоса пані Гільдебрандт, одягнена в Амазонку, вмостилася на отаманці поряд з Амрою. Навпроти дам тісним півколом сиділи чоловіки. У центрі, на низенькому шкіряному крісельці, з невимовно стражденним виглядом, сидів адвокат. Час від часу він глибоко зітхав і судовно ковтав слину, наче відганяючи нудоту. Пан Альфред Ляйтнер у костюмі для лончтенісу відмовився від стільця, весело заявивши, що не може так довго сидіти нерухомо і картинно сперся на камін. Пан Гільдебрант мелодійним голосом просторікував про англійські пісні. Це був самовпевнений чоловік, солідно, ґрунтовно вбраний усе чорне, з величною головою цезаря. Придворний актор – різнобічно освічений з витонченим смаком. Він любив у серйозних розмовах покритикувати гібсена, Золя і Толстого, які, на його думку, мали одну й ту ж згубну мету, та сьогодні з поблажливістю зійшов до дрібниць. «Чи знайома вам, панове, чарівна пісенька «Це Марія?» – запитав він. «Досить пікантна, але надзвичайно зворушлива». Добре було б також виконати знамениті І він назвав ще кілька пісень, з якими врешті всі погодилися А пані Гільдебранд зголосилася їх заспівати Художник, молодик із надто похилими плечима і світлою борідкою Мав спародіювати фокусника А пан Гільдебранд зобразити кількох видатних осіб Одне слово «Усе складалося якнайкраще» І програма, здавалося, вже була остаточно сформована, аж раптом асесор Вітснагель, чоловік із люб'язними манерами і обличчям, прорізаними шрамами, попросив слова. Прекрасно, панове, усе це і справді обіцяє бути дуже цікавим. Однак не можу не зауважити, що нам усе-таки бракує центрального номера. Родзинки програми, кульмінації. Чогось геть особливого і приголомшливого, дотепного жарту, що став би вершиною нашого свята. Одне слово, я лишаю вирішувати вам. У мене нема певних пропозицій, але, як на мене, абсолютно справедливо, пролунав від каміна тенор пана Лайтнера. Віцнагель має слушність, нам у край потрібен головний і фінальний номер. Давайте подумаємо і швидкими рухами поправляючи свого червоного паска, він оглянув усіх присутніх. Вираз обличчя в нього був доволі приємний. Ну, знаєте», – заперечив пан Гільдебранд, «якщо навіть видатні особи не вважаються кульмінацією, товариство підтримало асесора. Треба було вигадати якийсь надзвичайно дотепний номер. Навіть адвокатки вновий тихо мовив». Справді, щось надзвичайно веселе. Усі заглибились у роздуми. І ось наприкінці паузи, що тривала добру хвилину і порушувалась лише уривчастими вигуками, сталося щось несподіване. Обличчя Амри, яка доти напівлежала на подушках отаманки, і, мов мишка завзято і швидко гризла загострений мізинець, раптом набуло дивного виразу. Навколо її вуз з'явилася усмішка, що свідчила про хворобливу, жорстоку насолоду, а погляд широко розплющених ясних очей повільно звернувся до каміна, де на мить зустрівся з поглядом молодого музиканта. Раптом вона всім корпусом подалася до чоловіка, поклала обидві руки йому на коліна, зблідла, вп'ялася в нього чарівним, кличним поглядом і чітко, голосно сказала. «Христиане, я пропоную, щоб наприкінці програми ти в червоній шовковій сукинці заспівав шансонетку і щось станцював». Ефект цих кількох слів був приголомшливим. Тільки молодий художник спробував добродушно засміятись. Пан Гільдебранд із кам'яним обличчям чистив свій рукав. Студенти закашлялися і надто голосно взялися за свої носовочки – Пані Гільдебранд почервоніла, річ для неї нечасто. А Віцнагель просто зник, нібито по канапку. Адвокат, з пожовклим обличчям і жалюгідною, боязкою усмішкою, згорблений у незручному низькому крісельці, озирнувся навколо і забурмотів. Але, боже мій, я, я навряд чи здатний.